Și te vede frumos, și tu nu-l vezi Sub ochii verzi cum el fuge iubind de și De moartea din greșeli căzut într-o idilă de idei Ce zici, poate că ea nu este așa Și tu sigur te-nșeli și vrei să te ritici și tot cu minte, cu tine morte în minte Disipat, a respira și simt cu o firă de fier el lo privește, dar ea a de ochi. Ascund-o frumusețe ce se pierde. În dulapului din pierpi printre rochi. Si fobii si se feresc ca niște copii mici. Si rănile te doric când. Ia găti la aerul. Cu un arătător și ce de ce te mici. Ce frumoase este aia când zici Vin aici. El tremură tot, doar este om și desenează cu privire, dezvelită trupul gol Angel fără aritum, chip mai palid, spălat de lacre și uscat de cerși, buze cel cerșii, și devine astfel o plap mă încel Ce nu cere furtuni și aș optește, stricta mă te rog cu mult din minciuni, îmi place să-mi Coapsele de piele si mata se șerpuesc pe un total de cumbă, dar stai, patul său, nu mai e pata, cum era și moare neliniștitul. Nu o să și atinge și strică și sărută cu frică Se schimbă și o strigă și o simte ca într-o oglindă Și se ridică în dimineață de-o clipă și dragostea e prin Căci azi este cea mai frumoasă, fată din lume și iubești, Și o vede tânșin dar nu o are și este totuși fericit și ce frumos vorbește aia când beași o ceașcă de cafea Și când cerșește un sărut, deși totuși e târziu Când te oprește din drum cerându-și scuze Și te privește lacrimând cu zâmbetul pe buze Și rămâi mort și optindu-ți la ureche Încă mai vreau să fiu a ta încă mai pot, încă te vreau, încă te rog Nu m-a așa Că mai vreau să fiu atât, mai știi de cât te vreau, să te rog nu mă lăsa, așa, nu mă lăsa așa, nu mă lăsa așa, nu mă risi să mă, nu mă lăsa, mă știi ce, privește-mă ochii, privește-mă ochii. Sunt tot dragoste, o dragoste și Opacoste, opacoste Și nu mai pot să plâng Deci zâmbesc, am doi ochi ce mă privesc Exact așa cum sunt Un înger, un înger Un demon, un demon Dar fără ari pe oricum mai stai Căci nu zbor, ca dușor, Că am doi ochi ce mor și nu-mi ajung în rai